Не стріляє. «Женеться?» «Ні, не женеться. Тут нема ліхтарів. У сутінках погано видно, але вулиця виглядала порожньою і тихою. Дівчина біля мене раптом почала тремтіти і скавуліти. Ну, точно як щеня. Обіймаю з усіх сил, притискаю до грудей, тобто до грудної клітини. Тільки зараз зауважила, яка вона худа і брудна». І як від неї тхне. Тихо, тихо, все добре. Він пішов, вже нікого нема. Тихо. Откуди ви мене знаєте? Я тебе не знаю. Ну, як же? Ви кричали «Аня». А ти «Аня»? Да. Ти не повіриш. Аня, я просто вигадала. А хто ви? Я так думаю, що я ельф. Один відбитий на всю голову ельф який лишився без копійки грошей. «Аня, скажи, будь ласка, чи є у тебе телефони?» В принципі, могла і не запитувати. Телефону не було, як не було гаманця, золотого ланцюжка, пари маминих сережок. Дитині просто дуже-дуже не пощастило. Хоча, з другого боку, сьогодні був найщасливіший день у її житті. «Аня жила з мамою на Смолянці». І це означало, що нам доведеться розвернутися і дворами, манівцями виходити в інший бік міста. Ноги, ноги мої. Мама хоч приблизно уявляє, куди ти поділася. Тебе шукають? Шукають. Її шукають восьмий день. Саме стільки Аню протримали у підвалі. І Ані чотирнадцять років. О, Господи, все плахий. Я не хочу знати деталі. У мене був однокласник, який міг годинами говорити про майбутнє сімейне життя. Одружитися – це була його заповітна мрія. І ще з початкової школи. Якось я не витримала. «Васю, ну скажи, навіщо тобі дружина?» «Е, ти не розумієш. От іду я додому зі зміни. задрочені, руки в мазуті, ледве ноги волочу». Підходжу до під'їзду, піднімаюся на поверх, відкриваю двері, а вдома наварено. І таким капслоком звучало те наварено, з таким смаком, що відразу уявлялися і миска борщу зі сметаною, повна повінця, аж ложка стоїть, і налиснички, і картопля з салом, і цибулькою, і пухкий домашній пиріг з маком. От пироги нічим крити. Наварено. Нормальна підстава для шлюбу. Я сиділа у спальні, дописуючи звіт на Фейсбуку по витратам, і одночасно почувала себе глибоко і щасливо одруженою людиною. Бо на кухні у мене гриміло, шкварчало, смажилося, проникало в усі шпарини за паморочливими ароматами. Бо що хвилини мені підносили то котлетку на пробу, то голубчика, то креманку з морозивими горішками – Бо варили ми тепер у промислових кількостях. Баняками, виварками, ящиками. І все це справно, чисто і акуратно. І з ідеальним балансом солі та перцю. Бо тепер у мене була Тетяна. З Тетяною я познайомилася тієї ночі, два тижні тому, коли ми з нею нарешті дісталися дому. Трохи пересидівши у кущах, або не трохи, а до глибокої ночі, ми вирішили йти на мою квартиру, а звідти вже зв'язатися з аніною мамою. Все-таки до нас ближче. Доки ми лежали під парканом, дівчина схлипуючи і затинаючись переказала їхню історію. Діти, звичайна дитяча витівка закінчилася трагедією. Троє підлітків, новиспечені зірки Instagram, робили селфі перед захопленою будівлею СБУ. Ну, і сам будинок фотографували, це ж так круто. Їх і затримали всіх трьох. Спочатку ніби формально, але в телефоні одного з пацанів знайшли фото і відео з нашого українського блокпосту. Плюс браслетик з три зубом. Я намагалася не слухати те, що було далі. З усіх сил уявляла перед очима велике пшеничне поле з волошками. Пташки щебечуть, колоски налилися, шелестять. И я средь поля дивлюся на хмары. Ш -ш -ш -ш -ш все доброе. Я не тут. У не нет на этой улице. Я ничего не чую. Сережку больше всех били ногами. У него кровь пошла из ушей и носа. Он начал рыгать кровью. И тогда его потащили по коридору. А мне сказали ползти на животе за ним и вытирать кровь на полу одеждой. Я не хотела, но следователь ударил несколько раз, я упала. Говорил, что хохлов нужно к чистоте приучать. Смеялся. И ты. Я ползла. Там люди были в кабинетах. Одна женщина шла в туалет с чайником. Она поздоровалась с этим, ну, вы понимаете. А потом переступила через меня и пошла дальше. Во, колоски, пшеничной полы. Останні кілометри нам далися дуже тяжко. По-перше, ми присідали у траву на кожен порог, коли здавалося, що попереду чи позаду хтось є, і ховалися, доки випадковий перехожий не зникав з очей. По-друге, у мене є вада, яку я ретельно приховую від усіх. Це куряча сліпота, повна втрата орієнтації у сутінках. Якщо вдень я бачу більш-менш нормально, завдяки лінзам, насправді мінус сім діоптрій на кожному оці, але коригується окулярами, то вночі повністю втрачаю об'ємне бачення. Тому й не дивно, що біла стежка у місячному сяйві, на яку я так впевнено ступила, виявилася зливним каналом, куди я булькнула під перелякане Аніне ой майже по шию. Видно. Бог таки береже ідіотів, бо нам не трапився жоден сєпарський патруль і, здається, взагалі ніхто не звернув увагу на дві самотні фігури на порожніх вулицях одного з найбільш кримінальних районів Донецька. Зате вдома, за щільно завішеними ковдрою вікнами, нас зустріла справжня вечірка. Ну, або похорон. Тут були всі. Роман з Борисовичем курили прямо у спальні, Олег з Доном схилилися над ліжком, де розклали карту міста, розмальовану кольоровим маркером. Незнайомі хлопці переглядали пошту у моєму власному ноуті, не зрозуміла, а пароль. Ольга Іванівна незворушно викидала пасіянс на картах і, здається, була єдиною, кого не шокувала наша поява. За шкалою від нуля до десяти. Де нулем була б фінальна сцена ревізору, а десяткою приземлення руста на червоній площі, ми з Анею вибили двадцятку. Простіше кажучи, всім відібрало мову, і тільки Роман видав щось, типу, показуючи на нас пальцем. Бабця відклала карти, піднялася і обійняла мене на відстані витягнутої руки. Ну що, старий чорт? Це до Борисовича. Я ж казала, що з дитиною нічого не станеться. Не з того вона тіста. Лихе не пропаде. Дитино, дай я за горло подоржуся. Це Борисович до мене. Клянусь, я тобі чіп вживлю з маячком. У сраку чіп. Це вже роман. Ти де була? Трохи часу пішло на те, щоб описати ситуацію. І ще трохи часу, щоб затягти перелякану дівчину в кімнату, закутити в ковдру, дати в руки чашку з чаєм і випити мамин мобільний. Дитина відтарабанила заповітні цифри на пам'ять, чим не аби як мене здивувала. Я ж бо не пам'ятаю жодного номера у своєму телефоні. Хм, навіть власного. Дзвонити довірили мені. Жінка відповіла на виклик миттєво після першого гудка. Так може тільки мама, яка не випускає трубки з рук. Добрий день, це Таня? Уточняю про всяк випадок. Да-да. «Ви тільки не хвилюйтеся, вже все добре. Ваша донька у нас, вона у безпеці». «Хто ви? Де?» «Зараз я все поясню. Даю телефон дитині, поговоріть із нею». Але поговорити у них не вийшло. Ця тут реве. «Мама, мамочка!» Та у ридає. У моїх хлопців очі на мокрому місці. Олег підійшов і обхопив ззаду так, що мало не роздушив. Ну, а потім все владналося. Малу хлопці відвезли додому... Інтернів з Олегом відправили у гуртожиток, мене відмили, нагодували і вклали спати. Роман, який, за словами баби Олі, «постелі бігав, доки тебе не було». Я особисто не схвалюю такий гумор по відношенню до людини з паралізованими кінцівками. Улігся на розкладному кріслі, а бабця з Борисовичем пішли на кухню знімати стрес. Борисович полюбляє Кептен Морган. І хоч баба критикувала його за барство, у шавці стабільно стояла пляшка Рому з чорною етикеткою. А рано вранці приїхала Тетяна. Висока, оглядна жіночка, яка колись, може, тиждень, а може сто років тому була красунею і розривілася у мене на плечі. За спини виглядала відмита і посвіжила Аня, і теж рюмсала. Дівчата робили те, що на їхньому місці зробила б і я сама, і кожна здравомисляча людина. Вони тікали з Донецька з одним чемоданом на двох, покинувши квартиру, роботу у престижному ресторані, школу. Не маючи жодного знайомого за межами області, без копійки грошей, все цінне Таня продала чи віддала, намагаючись викупити дитину з підвалу. Вони неслися на потяг, щасливі від того, що живі, не думали про завтрашній день. Я думала, що ми попрощалися назавжди, але за тиждень Таня знову стояла у мене на порозі. Без доньки і чемодана, Коротко повідомила, що дівчинка у безпеці і що вона поживе у мене. Я повар. Тобі ж потрібен повар. Потрібен. Заходь. З праздничком! протяжно вітає сусідка і розкриває руки для обіймів. З яким? Так Путін же признал незалежність народа Донбаса. Ти що, не слышала? Вперше чую. «Все, тепер уже все, можна сказати, ми в Росії!» І почав голодалі, тяжко припадаючи на обидві ноги, задихаючись від серцевого кашлю. Ситцевий халат, тості литки, погано зафарбована сивина. Через два місяці її розірве бомбою на дачі, де тютя Марта підгортатиме картоплю. Кажуть, у двометровій вирві знайшли ступню і шматок скальпа. Так і поховали у коробці. А кабачки з городу розкидало вибухом на пів кілометра. Синочки, храні вас, Господь! Бабці у черзі хрестить двох ополченців, які втиснулися перед нами з пляшкою горілки. «За то, що нас захищаєте, як же мені вас жалко! Я кожен день в церкву вхожу!» Ті щось буркнули і подалися на вихід. Черга мовчить. «І цих жалко, і наших жалко, всіх жалко!» Я вискакую на двір без покупки. Все одно нічого не можу вибрати. Навіть полиці у супермаркеті стали чужими. Я... Роками збирала свій кошик автоматично. Руки самі знають, де молоко, де шинка, де печиво. О дев'ятій ранку в наш магазинчик підвозять свіжу курятину, після обіду свинину і фарш, щодня розпродажі з трьох улюблених видів йогурту, один іде зі знижкою, Соки, садочок, томатна паста у трикутничках, чумак, сметана, президент, сотні звичних товарів. І втрата кожного з них муліє, як камінець у чоботі. Поспіх, із яким... Мережі кинулися заміняти українські товари російськими, нагадує незграбні спроби замити кров на місці злочину. Як же вони бояться ту Україну, якщо воюють навіть зі сметаною? Привіт. Можеш приїхати? Ми з дівчинками закрутки зібрали. Можу, звичайно, хоча у місті давно почалася комендантська година. Кажуть, людей вже затримують за пізній вихід на вулицю. І треба стерегтися. Але я ніяк не можу змусити себе коритися їхнім правилам. Тому під'їжджаю до Старої Хрущовки майже вночі, по-темному. На мене чекають незнайомі дівчата. Ледве привітавшись, поспіхом виносять з під'їзду пакети з банками». Я берусь допомагати, проходжу у під'їзд і бачу цілу батарею консервації, видно, знесеної з усього дому. Варення, лечо, компоти, тушонка, заготовки для борщу, трилітрові слоїки і маленькі баночки від дитячого харчування, сотні баночок. Ми в чотирьох носимо їх більше години, забиваємо багажник, викладаємо доверху в салоні, перекладаючи газетами і целефаном. Запихаю банки під сидіння, замотую ганчір'я, виставляю ярусами від підлоги до стелі, підсуваю до упору водійські сидіння, що тільки колінами втиснутися, і вкладаємо ззаду додаткову партію варення. Уже сіла, вже вирулюю, а дівчата просять взяти іще сумочку на коліна, у сумці домашнє сало і вузлик з грошима. Майже дві тисячі гривень на потреби армії. Слухай, знайома дзвонила. На станції юних туристів спальники списали. Е, можуть нам віддати. Забереш? Ще пак. Спальники – це страшний дефіцит. Хай навіть старі радянського зразка. Летимо з хлопцями у колишній палац піонерів і за чотири ходки вивозимо сотні спальників. Тяжкі, злежені, схожі на ватні ковдри, вони нам видаються за скарб. Скарб достобіса брудний і смердючий, місцями прогризений мишами і добряче заквацяний слідами їх життєдіяльності. Можна б відвести бійцям і такі. Все краще, ніж на горі і землі спати. Але у мене рука не піднімається. Беруся перепрати, але в одну закладку влазить всього пару штук. Такими темпами прання затягнеться на роки. І тут баба Оля пройшлася по сусідах, у кожну квартиру віднесла по кілька мішків, мовляв, треба допомогти. На диво ніхто не відмовив. Навіть у квартирах, де не було пральних машин. До кінця тижня позносили нам спальники навіть сухі, чисті, під розпис. А одна активістка навіть вишивку зробила на своїх екземплярах. Триколор, православні хрести і напис з нами Бог, з нами Росія. Так мене і застала баба у вигляді соляного стовпа над цією вишивкою. Ба, ти можеш це пояснити? Ну подумаєш, розпори акуратненько, ніхто і не побачить. Бабо, виявляється, Ольга Іванівна всім сказала, що ми перемо спальники для рібят. Заполчення. «Ні, ну а що тут такого? Тобі їхати чи шашечки?» Я завжди купувала сировину першого виробника. Максимум у першого оптовика. Якщо запастися терпінням, можна знайти джерело поставки з чесною ціною, від якої дорогою відпадає нуль або навіть два. Коли почали купувати для армії, спробували піти тим же шляхом. Дівчата понеслися у найближчі воєнторги. Я всілася за комп'ютер. Так у наше життя увійшли government liquidation – військові склади, на яких розпродавалося списане майно у Німеччині, Штатах, Польщі, Чехії та Англії. Дівчата, кажу, може почнемо для проби з чогось маленького і корисного, такого, що у нас нема? Хм. А у нас нічого нема. Берці, наколінники, жилети, розгрузки, каски, окуляри, турнікети – Перев'язочні. Сотні позицій, про які у нашій армії ніхто не чув. Слухай, перекидає Оксанка посилання на Харківський форум. Дивись, тут люди захисні маски купують у США. Давай і собі її візьмемо. У нас у госпіталі кожен другий із поранені мечей. Та я не проти. А це що, типу броніка на обличчя? Від чого вони захищають? Аби я знала. У наших магазинах нові маски коштували по 800 гривень за штуку. В Америці по 70 гривень вживані, при закупці від тисячі штук і ще дешевше. Але, по-перше, треба виграти аукціон, для участі в якому має зареєструватися людина з американським номером соціального страхування. По-друге, знайти машину, яка поїде на цей склад кудись у постелю і забере нашу покупку, потім доставить на пошту і відправить в Україну. Далі треба домовитися зі службою доставки, щоб дали знижку на перевезені і розмитнені в Україні, після чого зовсім дрібниця привезти зі Львова у Дніпро і роздати на місці. На кожному з цих етапів світилася велика вивіска неоновими літерами. «Ви що, здуріли? Куди ти пхаєшся з грязів князі? Такі речі так не робляться без знайомств, без досвіду, без нічого, без грошей врешті-решт». Де взяти ці 70 тисяч? Знаєш, що ми придумали? Ми на мамських форумах написали. На яких іще форумах? Ну, там, де дітей обговорюють, вагітність, годування груддю, токсикоз. Боже мій, що ви написали? А ми там гроші збираємо на маски. Так, як ти казала, по 70 гривень за штуку. Ми акцію придумали. Копи одну собі, а другу солдату. Круто, так? Так и вышло, что першу тысячу масок нам оплатили мамашки и овуляшки. Ті самі блондинки из анекдотов, жительки найбільш ванильных форумов, где на аватарках котики, зайчики и ангелочки. Нашему пузожителю уже 6 недель поздравляю любимого мужа с годовщиною знакомства. Что за зверь, посмотрите, пожалуйста, сел на ребенка. Як би ви отнісліся к письму отбившого?» «Тактичні очки для наших мужчин. Срочний збор». І от, обвішена переказами по 50-100 гривень, я кинулася обзвонювати українські церкви у діаспорі. Ну а куди ще дзвонити? Церковні громади мали свої сторінки на Фейсбуку, які неякі контактні дані. Дзвонила, писала і просила, як ніколи у житті. Та що там, я ніколи в житті не просила. Копійки не отримала просто так, тільки зароблене. А тут благала і переконувала незнайомих людей, не добираючи слів. І люди раптом повірили. Знайшлися і машини, і руки, і добровольці, які пішли, перевантажили, відправили, і навіть від себе доклали. Наші маски приїхали. Пересипані цукерками, кавою, вітамінами, перекладені медичними халатами і масками, і навіть памперсами для дорослих. Нічого не розумію. А памперси куди? Снайперем чи що? Ну ти смішна. У госпіталь. У процесі закупок ми обросли контактами серед іноземців, і практично кожен, з ким мала справу, приходив за політеінформацією. А що у вас відбувається? А чому? А хто з ким воює? Тань, це капець. Вони нас не розрізняють, розумієш? Росію та Україну. Вони думають, що це... Внутрішній конфлікт, що ми самі собою б'ємося. Пофіг. Танька не слухала. Вони з Борисовичем штовхалися над борщем, і у нашій і так маленькій кухні не було куди ногу поставити. Ну як це пофіг? Та киньте той буряк. Тань, нам ніхто не допоможе. Нас тут тупо затопчуть, і ніхто не впишеться. Ми для них як мухи. От тобі цікаво, чому мухи між собою б'ються? Пофіг, не ний. Це щось змінить для тебе. Для нас? Та ні. Ну от, що буде, то буде. Он ваші, двадцять років по лісах ховалися, і землянки рили, і нічого. В смислі, ваші, хто? Так бандерівці? Тю, а чого не наші? Тетяна зітхнула, зняла фартух і сіла навпроти, відсунувши ліктем дошку з цибулою і картоплянило лушпиння. Тому що, ваші, ми тут завжди були ніби і при Україні. А ніби у чужі вікна заглядаємо От у вас Що там водиться Кутя, колядки, вертеп, так І вишиванки, і мова, і традиції А у нас це все як зелений виноград І хочеться, і колиться Якби хтось той самий вертеп зробив Його б заклювали Ми завжди думали, що це не для нас Пам'ятаєш, як колись На сорти ділили приющенку? Чого наші люди так повірили в ті сорти Та тому що тут велося Якщо скажеш, що ти українець, всі пальцем тикають. Хохлими були, не українці. От і все, що могли собі дозволити. Ну, як же так, чекай. От ти українка, Борисович, хлопці. Ніяк і не хохли, і українською ж говорити. Так то ж з тобою? Я спочатку рота боялася розкрити. Все, слова підбирала. Це вже потім розговорилася. Ти ж сама чула, як ми бекали мекали спочатку. Та перестань. Не так і мекали. А то я не знаю. «Розказати, як мій дід тут поселився? «Ну, розкажи». Після війни у Вохрі служив. Його поставили одного догодягу стерегти. Зима люта, той у ямі замерзає і проситься, щоб пустили у бліндаж погрітися. Дід і пожалів, пустив. А арештант зробив ноги. Утік з бліндажа, короче. Дід глянув на таке діло і сам тікати, бо на ранок когось мали розстріляти. Хоч того пацана, хоч діда замість нього. А куди тоді всі тікали? Сюди, на шахти. Тут всіх без розбору брали, хто здоровий був і міг у шахті стояти по коліно у воді. Видали документи замість втрачених. З дідових слів записали його, як Петра Тонкаля. Звідти повелися наші Тонкалі. А хто він був насправді, якого роду, якої нації, з яким прізвищем, це вже невідомо. До смерті мовчав. Ну, добре, то колись було... А зараз як? От ти себе ким відчуваєш? Зараз? Зараз я думаю, що нам треба вижити і в русні відбитися. А там уже нас Україна прийме такими, як є. Ми їй усякі пригодимося. І глухі, і німі, і безпам'ятні. Повивчаємо ми ваші кулятки. Нікуди вони не дінуться. Не можу сказати, що я живу в інтернеті. Хоча видаю по два-три пости на день. Фейсбук став віддушеною, у якій можу виписувати під чужим ім'ям. Щоразу повторюючи, що персонаж, від якого я пишу, вигаданий. Що мене не існує і ніколи не було. А є тільки Донецьк, війна, і ми посеред цього міста, як мухи у бурштині, І що короткі радіальні вилазки на позиції до військових, чи не єдина причина, яка тримає нас саме у цей час і в цьому місці. Я намагалася звітувати перед донорами. Нам надсилали кошти досить активно, хоча я щоразу підсвідомо боялася, що переказ попросять повернути назад. Так от, ці звіти. Ну, що я покажу? Піддони фаршированих перців і котлет на кухні, фото баняків у траві посеред поля, штабелі форми, український дубок, німецький бундесвер і британський піксель, чеські сподні футболки – по чотири гривні за штуку. На польському складі брали насипом. Трохи дірявих, трохи беу, трохи цвілих. Але яке це має значення? Відкинули на ганчірки, а решта тільки так розлетілися. Передавали нам ці футболки баулами з Польщі у величезних смугастих сумках, таких, що я спокійно влазила всередину і ще місце залишалося. От і замкнулося ще одне коло. Колись зарікалися, що ніколи в житті не носитимусь із базарними сумками, як наші човники. А он воно як повернулося. Приїхали перші броніки. Спочатку це були чорні поліцейські жилети класу психологічний захист. А потім італійська, німецька, ізраїльська броня. Першу партію наша діаспора купила в Італії і пригнала фурую Чоп. Привезти привезли – але через кордон переправити не можуть. На митниці пропускають лише як комерційний вантаж. Вперлися і все. Нічого не знаємо. Обриваю телефони. Прошу. Хлопці, це ж для ваших у зоні АТО. Невже не розумієте, глуха стіна? Ні вперед не випускають, ні назад, тільки на штрафну стоянку. Добрий поряд ромчик був, не тим дзвониш, каже. Ну добре, а кому? Я не знаю кому. А от Борисович знає тих, хто знає, кому подзвонити. Чекай. Що чекай? Нам зараз штраф випишуть, або взагалі вантаж зникне. Де ми його знайдемо потім? Чекай. Хлопці подзвонили, потім покорили, потім ще раз подзвонили, а за годину на пропускний пункт приїхали три десятки чоловіків з відкритими візами у паспортах, три десятки контрабандистів і Рішал – Три десятки закарпатських мільйонерів і на собі перенесли жилети через пішохідний перехід. І кожен з митників відвів очі. І старий циган дядя Жора своїми ногами зробив дві ходки і мало не вмер від давлення, про що й повідомив щасливий і захеканий, коли каміон завантажили з нашого боку. Того вечора ми летіли у Дніпро на зустріч безцінному вантажу і потім до ранку розвозили по точках, по п'ять одиниць на підрозділ тільки для бойових виходів. Ми знімали на телефон ці броніки, ховаючи обличчя бійців, а останню партію хлопців вдягли прямо при нас, заскочили в машину і поїхали у заміс. Я тоді вперше закурила. І Ромчик наробив смішних фото, коли я повзала по землі від кашлю. Ці фото досі у мене, але вони не годяться для звіту. Взагалі, для звіту мало що підходило – за великим рахунком ми і армії, як такої не бачили. Найстарший командир серед наших контактів – тридцятирічний Вовчик Зочакова. Чорний від сонця, втомий недосипу майор, з яким ми на бігу ділили перев'язочні пакети. Решта були, сказати б, ополчення, якби це слово не змішали з лайном. Хай будуть гайдамаки, партизани, козаки, але ніяк не армія». Іноді мені сниться, що я стою посеред поля у густому тумані. Білі пасма течуть під ногами, забивають рот і очі. Я одна, і одночасно не сама. Зліва і справа проходять чоловіки і жінки, мовчки і зосереджено. По одному. Групами. З карабінами, з автоматами. Вони не зупиняються, тільки пригальмовують. Їх щораз більше, і я дуже поспішаю. Кожному щось складаю в руки. Кому цигарки, кому бутерброд, кому глушник чи магазин. Вони беруть не оглядаючись і розчиняються у темряві. І я не смію затримувати, бо часу обмаль. Я не бачу облич, тільки руки і спини. Руки і спини. Ось такою була моя армія. Такою я її запам'ятала. Руки і спини. І магазини. Хай їм грець. З цими магазинами історія вийшла, зараз розкажу. Коли мене запитають, яким був Донецьк на початку літа 14-го, єдина аналогія, яка спадає на думку, це та сама дружина, яку б'є і гвалтує чоловік, і яка при цьому не відкриває двері поліції. У нас все хорошо, уходіть. На перший погляд, у нас все добре. Ну, бандити захопили пару будівель. Ну, перекрили кілька вулиць. Так, це тимчасові труднощі. Вон у Києві барикади три місяці стояли і нічого. Мерія щодня звітує про розкриті злочини, працює громадський транспорт, суди судять, двірники замітають, кіоски продають. У принципі, у місті можна дістати що завгодно, хоч і з невеликою переплатою. І тут просять нас бійці, у них магазини в дефіциті, тобто ріжки до автоматів. Не кажучи, що і самих автоматів не вистачає, а витратні, то взагалі рідкість. Воно ж як? Людина відстрілюється, з гаряча скине на землю, а потім уже ніколи підбирати, так і губляться. Ми пообіцяли пошукати. І тут Борисович такий. Є. Прямо тут, на військовому складі, можна купити сливка по 20 гривень за штуку. У сенсі на складі. У прямому. У Донецьку? «Ну, це ж наші склади. Виходить, самі своїм продають? Бінго! Ти у нас сьогодні чемпіон з дурних запитань. Добре, ми з пацанами погнали, ти чекай». «Як це чекай? Я з вами. Сиди дома. А то іще почнеш там розпитувати. Клянуся, я могила. Можете сказати, що я нема. Але я з вами. Я не можу це пропустити». Склад являв собою павільйон по типу базарного біля колишньої військової частини у Ленінському районі. Військове містечко жило своїм життям ще місяць тому. Потім особовий склад вивели, потім були кілька спроб штурму і тепер взагалі не ясно, що відбувається за високим бетонним парканом. Залізні ворота із колючим дротом замкнено, техніки не видно, вікна у більшості вибиті. Але коли ми заїхали з тилу, на нас чекали, виглянув чоловік у камуфляжі і кивнув у бокові двері. Давайте швидко. Слава на воросії, привітався Борисович. Храни господь Донбас. Позганяйте машину і пошлі. Я приготовив для вас. Крім ряжків, для нас приготували тушонку і бліндажні скоби, глушники, дефіцитне мастило. Також були у наявності армійські намети по три тисячі гривень за штуку. Ми взяли чотири. На стелажах насипом лежали солдатські ремені, фляги і ще якесь барахло, коробки з крупами. Єсть різиновая лодка надувна, і надо. Від човна із жалем відмовилися. Назад ми їхали мовчки. У мене пломба розкришилася на зубі мудрості, і вперше за багато днів я не знала, що спитати? Привіт, можеш глянути? З Америки лист прийшов, я не розумію, що він хоче. А тебе що? У гуглі забанили? Про через перекладач? Все одно якась абракадабра виходить. По-моєму, він питає, скільки у нас градусів морозу. Це Крейк з Ебою. Ми у нього підсумки брали. Так, бачу. У нього є партія зимових полярних чобіт на мінус сорок. Питає, чи не візьмемо ми на зиму. «Глянь, які снігоступи! По 30 доларів за пару!» «Та ну, для чого нам зима? Напиши, що у нас зараз плюс тридцять! Які чоботи!» «Думаєш, не знадобляться? З якої радості? До зими тут усе чисто буде!» «Ми так і не купили ті чоботи, про що, звичайно ж, пошкодували!» «А з Крейгом? Так, з Крейгом ще довго працювали!» доки він мені замість розгрузок не прислав партію саперних лопаток. Уявляєте, вартість доставки в Україну. «Майдія, френд», – писав Крейк, – «у мене є одне питання. Давай. У нашому магазині росіяни купують те саме, що і ви – форму, підсумки, взуття. У вас не буде проблем на полі бою, якщо обидві сторони одягнуться однаково. «Не переймайся, любий друже!» «Нов no проблем!» «Коралі! Моя чаша – то надмір пиття!» «Вставай! Чуєш? Вставай! Бігом прокидайся!» «Коли тебе так будуть влітку чотирнадцятого, ти спочатку падаєш на підлогу, а потім відкриваєш очі». «Що таке? В нору? Ні! Дивись, дивись!» «Танька прямо в носа тицяю ноутбук! Марік відбили!» Наші у Маріуполі сьогодні зайняли. Вам знайоме відчуття, коли спадає гора з плечей. Яке це щастя просто потягтися до хрускоту і розім'яти спину. Тань, це ж воно, так? Наші наступають. Наші наступають. Наші наступають. Наші. Як до тобі гарно звучить. Ми припали до екрану, раз за разом переглядаючи сюжет. Особливо той момент, де десяток сєпарів у спортивних штанях поклали носом у пилюку. «Боженько, цей тутешніх скоро запакують. Не може ж бути, щоб наші зупинилися у Маріуполі. Скоро місцеві генерали так само позуватимуть у кайданках. Якби ж у березні так змогли. Тань, а поїхали до хлопців?» До розвідки. Давай шашлик забабахаєм! такий день, а давай. Станію мені не просто пощастило ми доповнили одна одну, як інь і янь, як сапка і буряк. Недарма кажуть якщо в одному місці міліє, в іншому заливає. От те, що свого часу не додали мені, чудесним чином втілилося у тетяні. Розкішні форми, декольте, в якому хотілося звити гніздо. Абсолютна впевненість у собі і своєму праві. Те, що у розумних книжках називають сексапільністю, а моя баба називає ляцькими очима. При цьому вона була циніком. У принципі, не чекала від світу хорошого. З підозрою сприймала кожне слово, була прихильником твердої руки і вірила, що найкраща політика по відношенню до місцевих це політика батога і батога. Там, де я соромилася, пояснювала і відступала, їй вистачало трьох слів, щоб розставити крапки над «і». У перший же день вона скупо розповіла свою історію, щоб потім не виникало питань. Народилася у селі під Волновахою, рано вийшла заміж, відразу після школи. Трапився нормальний чоловік, який ставав ненормальним, коли вип'є. Одного разу кинувся її душити вже вагітною. Танька вивернулася і приклала сковорідкою так, що ніс зайшов у обличчя. Після удару чоловік упав і не піднявся. Таню судили за вбивство. Дали мінімум, відсиділи чотири роки. Вийшла, продала мамину хату і викупила доньку, яка на той час жила зі свекрами. Спочатку дитина маму, не впізнавала, але поступово притерлися, переїхали в Донецьк і... Почали життя з чистого аркуша. Тетяну всі поважали. І трибунал нашого двору, і районна шпана, продавці, охорона на стоянці. До нас зачастили хлопців зі складу. А якось я на власні очі бачила, як Борисович підкрався ззаду і залоскотав її по підбоки, боки, одночасно піднімаючи над землею. Тут же отримав по чолу, а потім пакет пельменів із морозилки, щоб прикласти до гулі. За всі роки нашого знайомства нікому не спало на думку полоскотати мене. Так вийшло, що ми почали їздити з Тетяною. Звичайно, Ромчик був проти, але люби, боже, правду. Дуже колоритні дачники ми з ним, примітні. Тому домовилися так. Наша дача у Курахівському напрямку – і тільки там. На схід або південь я їхала сама, якщо недалеко, або останою. Тепер ми торгували овочами. І це було ідеальним прикриттям. Хлопці за копійки знайшли розбиту кенгурушку 1993 року народження. Ми її завантажували ящиками з цибулею, морквою, зеленню – Сезонною ягодою, яку, до речі, вигідно купували у переляканих фермерів і везли на Авдіївку, Харцизк, Горлівку, Макіївку і ясинувату, залежно від легенди. В ящиках з овочами і під ними можна було сховати слона, але навіть коли проїжджали блокпости, нас не обшукували. Танчені леопардові лосіни Циганське золото на всіх пальцях, білі кучері з кокетливим атласним бантиком і той самий ляцький погляд подавали сигнал. Харе, свої, ваша плоть від плоті, несеться по бездоріжжю, не обіжайте дівочек. Ми набили руку, об'їжджаючи проблемні місця. На Фейсбуці була група, у якій у реальному часі публікували координати сєпрських блокпостів і точок. 278. Взорванный мост в Галициновке. 271. Новый пост в Донецке на повороте на Хорошего на улицу Приморская появился. 279. Донецк. Под электроопорой в кустах как минимум один гранатометчик. Информация верна на час назад. Итак, так, щехудыны. Я сама, хоч як падала з ніг, заливала туди свіжі дані. Крім того, корисну інформацію давав Яндекс Пробки. На блокпостах, побудованих Змійкою, гальмується рух, якщо оглядають кожну машину. З простим навігатором і картою заторів ми успішно об'їжджали небезпеку. А якщо і потрапляли на обшук, не було у нас нічого страшного. Ну, продукти. Ну, пиріжки, голубці. Мало з чим дівки на базар їдуть. Телефони були чистими, за цим я пильно стежила. Вхідні відразу видаляла, основні номери тримала в голові, а адресна книга заповнилася контактами типу «Два літра молока на вторник» і «Капуста дяді Гріші. Фото і відео відразу зливала на домашній ноут. А якщо і лишався компромат на телефоні – то тільки у хитрій папочці, яку, не знаючи назви, можна виявити тільки апаратною діагностикою. Дяка комп'ютерному генію Дона. Ядро нашої волонтерської групи так і лишилося у Дніпрі. Щоправда, дівчата переїхали. Одного дня до них в інтернат навідалась делегація поважних чоловіків і запропонувала приміщення у центрі міста, у Єврейському культурному центрі. Недовго думаючи, ми погодилися, і тепер Оксанка сиділа на телефоні і сортувала амуніцію під цікавим поглядом дітлахів із симпатичними руденькими пейсами. Люди, які забігали в гості по сто разів на день, спочатку дивувалися такому сусідству, а потім всі звикли. Часи такі. Крим і Рим перевернувся. Все змішалося. Равин служить у правому секторі, Волонтери сплять на диванчиках у синагозі. Через день ми заїжджали у Дніпро, затарювалися по вінця і швидко неслися на позиції, де викидали тюки і коробки з формою, або ніжно передавали футляри з оптикою і поспішали додому, прикривши сидіння рядном із порожніми ящиками з-під бананів. Все так добре йшло, і дуже-дуже прикрою, що ми... Спалилися на дрібниці. Тань, ми заблукали. Зупиняйся. Мовчи. Ми не могли заблукати, ми практично вдома, це наш район. Зупиняйся. Вже сім кілометрів ми їхали на вмання. А сім кілометрів – це багато у нашій ситуації. По ліву руку тяглася безкінечна посадка з рядким підліском, по праву – Молоді соніхи переходили у кукурудзу і жодної живої душі ні назустріч, ні за нами. Вечоріло. Якби я писала роман Жахів на цьому «вечоріло», у читача мало б заворушитися волосся, ну, або підібгатися пальці на ногах, як зараз підтискалися в мене. Тому що з кожним вечірнім променем сонця ми перетворювалися на мішень, а у темряві станемо легкою здобичю, найнижчою ланкою харчового ланцюжка, приємним бонусом для кожного, хто має автомат і накине оком на нічию машину, яку Бог послав у руки потребуючим. Я раз по раз перевантажувала навігатор і поглядала на телефон марно, покриття не було. На екрані блимала самотня точка посеред поля, він не бачив ні дороги, ні напрямку. Таня вкотре розклала карту, намагаючись визначити нашу локацію. Але краєвид, який простягався перед нами, ніяк не співвідносився з позначками на папері. За розрахунками, ми повинні були проїхати межове і вискочити на трасу за Макіївкою. І чого абсолютно точно не було на карті, так це кілометрів кукурудзи із броківкою посередині. Ми їхали через поля широкою двохрядною дорогою, якою тут не мало бути, і ця дорога була вимощена Бруківкою. У першу мить, коли колеса замість ґрунтового шурхоту видали тверде брунь, ми загальмували так, що мало не вилетіли через лобове. Бруківка стара, витесана від часу, але на диво акуратно. Таку я бачила у Львові і ще у Києві, куди нас від школи возили на екскурсію. Не сучасна фабрична плитка, а вручну обтесане каміння, прилаштоване так, що у шпаринку не проходило лезо. Ти знала, що тут таке є? Смієся, не чула навіть. Я не могла всидіти на місці, раз по раз обертаючись, а потім просто розвернулася задом наперед. Здавалося, дорога розтане прямо за нами, що її поглина густий туман, який опустився не суцільною стіною, а тонкими горизонтальними пасмами, що розходилися у повітрі, як білок у молодці. Під такий туман добре мріяти про єдинорогів. Ми пливли у молочні тарі. Тиші, як летючий голландець. І навіть якби я зовсім не мала художньої уяви, все одно сказала б, що це добром не закінчиться. Я думала про крайній клапан, на якому ми віддали хлопцям цигарки, відро домашньої ковбаси у смальці та ящик мінеральної води. І що нас там прийняли досить розсіяно, навіть прагматично – Ну, що там у вас? Давайте. Мені здалося, ніби на рукаві в одного бійця був шеврон з беркутом. І от тепер я думаю, раптом не здалося. І що на виїзді лаявся місцевий таксист, якого далі не пустили, а нам дозволили проїхати. І навіть накидали приблизний маршрут. От тільки у реальності з'їзду вліво через два кілометри не було. Стій! От, чорт, стій! Блін, пізно нас засікли. Ну, молись тепер. Бруківка зробила несподіваний поворот, і ми вилетіли, як Пилип з конопель на сєперський блокпост. На кілька хвилин спалахнула надія, що то наші, але навіть у сутінках видно, що прапор має не дві, а три смужки. Приїхали. Спокійно, не панікуй. Автоматично скидаємо швидкість, вимикаємо фари і включаємо світло у салоні. Я тримаю паспорти на видноті, зручно розгорнувши свій на донецькій прописці. Говоритиме Танька, я боюсь. Ребята, не стріляйте, ми заблудились. Ми товари твазіли на ринок і заблудились", Заголосила Тетяна, як тільки ми зупинилися перед саморобним шлагбаумом. На нас настовбурчилося відразу три ні. Чотири стволи. Яке щастя, що не розстріляли на під'їзді. Вийти з машини. Руки за голову. Колись давно, і ще в травні, я запитала Борисовича, а що робити, якщо ми потрапимо у полон? Сама чи з кимось? Ну, хай буде сама. Якщо сама, тоді плач. Риви з самого початку до сопель, до бульок із носа, щоб все лице розпухло. Коли битимуть, Спробуй відразу обмочитися і плач. На дорозі, якої не було, нас перестріло четверо чеченців. Допит Шаміль чи Джаміль я не розчула. Ламаною російською він питав, хто ми є і чому нас пропустили з українського боку, а нікого більше цією дорогою не пускають. Таня... Від хвилювання плутала слова, пояснювала, що ми взагалі ні до чого, що ми з Донецька сьогодні відвезли овочі по трьох точках і заблукали, повертаючись назад. Ми не знаємо, чого нас пропустили. Може, приколотися хотіли. Ми дорогу запитали, і нам сказали: "Їжайте прямо". На підтвердження нашої легенди у нас була пачка накладних. Я ж параноїк. Серйозно ставлюся до таких речей і перед кожним рейсом роздруковую маршрутний лист і акти прийомки. З печатками, підписами на бланках. Мені хлопці зробили штук 20 різних, переважно від супермаркетів АТБ. Що ще? Мобільні у нас чисті, планшетів ми не возимо. Нічого тактичного в машині немає. Є дві брудні кастрюлі, але цьому є пояснення. Є ящики з-під огірків, пластикова тар від ягід. Ага! «Что?» — задумалась и не почула, «Что мне не запытыть?» «Еще раз спрашиваю, куда вы повернули после Зуевки?» «Какой Зуевки? Мы не проезжали Зуевку?» «Вот она говорит, что проезжали». Пальцем на Таню. «Ну, не знаю. Ей виднее. Она за рулем. Мы в другую сторону должны были выехать. К Донецку. Я же говорю, мы заблудились. Навигатор сломался». «Дай сюда навигатор». Протягою, не вагаючись, там відключена функція запису, маршрут не відстежується, вмикаємо і Саламон Самсонович не підвів. От дідько, срань, господня, загундосив він голосом Озі Озборна. Святі кошаки, я не бачу супутника, ми позагрьобаною зоною. Що за нах? Простіть, це випадково. Там програма спеціальна стоїть. Он э, різними голосами розговарює. Он сигнал потерял давно уже. Там щось э, заклинило. Так? Да? І Шаміль повільно витягнув ножа. І він взагалі все робив підкреслено повільно і говорив, і рухався, ніби у запасі була ціла вічність. Ніж величезний, як мечета, і Чечен одним рухом розтрощив нашого Соломона, а потім повернувся до Тані. Я січас этим ножом отрежу тебе правую грудь і буду іграти їю в футбол по всьому Донбасу. Поняла? У цьому місці я заревіла по-справжньому і кинулася Тані на шию, бо у неї настав стан, коли падає клямка або, простіше кажучи, плювати, з якого боку тюбітєйка. Ах, ти ж скатірка! «Тіна черножопа, як пі...туй, вурюк, своїх ба, прізать!» «Це Танька, не слушайте її, вона не хотіла!» «Це я, об'ю, суку, це бойовик!» І тут задзвонив телефон. Від цього звуку заомерло все живе у радіусі ста метрів і витріщилося на мене. Бо напередодні я попросила Дона записати різкий і противний сигнал, щоб бадьорив і щоб нікого такого не було». Дон заржав, сказав «зділаєм» і забрав телефон на півгодини. Як виявилося, апарат тепер підвивав голосом Медзина, що скликав на перший намаз о п'ятій ранку. Я, коли вперше почула, сіла, де стояла. Надривалася трубка. «Это что?» – питає дещо дезорієнтований. їх там нет». Здається, він почав повторюватися – «Это мне база звонит!» «Отведь!» І показує ножем, щоб включила голосний зв'язок. Дзвонив Ромчик, якого я внесла у адресну книгу, як «База-пролітарка». «Алло! Слушаю вас!» Крихітна, півсекундна пауза. Якось до війни хлопці запитали, чому я не переходжу на російську, коли до мене звертаються на язики. І я жартома відповіла, що... Це для конспірації. Якщо мене викрадуть і триматимуть з ножем біля горла, я зможу попередити своїх, просто заговоривши російською. Невже не згадає? Згадав, розумничка наша. Дівочки, куди ви пропали? Почому не отчитались по точкам? Почому машина не на базі? Що з ягодою? Ви де? Шеф, э, нас тут задір... Удар по руці і телефон полетів на землю. Бойовики залишили нас під деревом і пішли обшукувати машину. Тетяна сиділа мовчки, напружена, як струна, і я продовжувала рюмсати. Не кидати ж тепер, коли так добре розкочигарилася. І ще невідомо, чи вдасться заревіти знову. Для зручності поклала голову на коліна подрузі, і штанина у неї потемніла від сліз. Наскільки я бачила, ніс у мене розпух капітально, так як треба. «Пробач мені». За своїм хлипанням я ледве розчула. «Ти мені? За що? Ми не виберемося звідси». Я наклейки в машині забула. Я раніше думала, що говорити помертвілими губами – це метафора. Насправді ні. Губи ворушаться, а ти їх не відчуваєш. «Де?» У козирку. Тиждень тому ми отримали вантаж у Дніпрі, ящик національної символіки, жовто-блакитні браслети, прапори, стрічки, червоно-чорні хустки, бафи, наліпки на машину і рулони наклейок у формі сердечок з надписом Я допомагаю українській армії. Ми ще жартували. Це комплект для Харакірі. Тетяна хотіла взяти кілька штук у Донецьк, щоб ліпити пенсіонерам на сумки у транспорті. Але я категорично заборонила. Прапори ми роздали на позиціях, їх відривали з руками. Часто техніка йшла без розпізнавальних знаків. Навіть на командирській машині прапора не було. І після кількох випадків, коли свої відкривали вогонь по своїх, хлопці благали «дайте прапор» або хоч що-небудь, «жовто-синє». Браслети та інші сувеніри теж розліталися на ура, а от наклейки довелося викинути. Ну не самогубці ж ми справді. Хоча тепер я не впевнена. Я сіла прямо і витерла обличчя. Сльози моментально висохли. Не думала, що це буде так. Цікаво, скільки мільйонів людей сказали це перед смертю. Напевно, Найпопулярніший фінальний акорд. Тань. Боже, боже, боже, пробач мені. Таня. А. У мене граната в ковті. Я можу прямо зараз, ти розумієш? Тільки для нас. Але з гарантією. Або кинути їм. Їх там всього четверо. Але без гарантій. Якщо не долетить, тоді для нас все буде дуже довго. Давай підгадаємо, коли вони докупи зійдуться. Ми замовкли, спостерігаючи за машиною. Справді, куди поспішати? Всі пари витягли коробки з салону, принесли домкрат, щоб зняти колеса, потім перейшли до багажника. Я вже забула, скільки у нас там мотлуха накопичилося. О, моя рожева косметичка знайшлася, а я її шукала. І сапка, бідна старенька кенгурушка, світила розчахнутим кістяком. І було очевидно, що звідси вона не виїде. Раптом один із гоблінів піднявся з пляшкою моєї вишнівки у руках. Коли вродили перші вишні, мені захотілося зробити класичну наливку. Але я спростила взяти з інтернету рецепт. Я набила ягоди у дволітрову пластикову пляшку, засипала цукру, долила трохи води, але замість того, щоб лишити у тихому темному місці, обмотала фольгою для терморегуляції, потім скотчем для міцності і закріпила у нішу від запаски». Був розрахунок, що від постійного рівномірного руху у теплі вишня швидше і більш якісно забродить. По ідеї, пляшку треба було витягти через три дні, але я про неї забула. Скільки ж вона з нами їздила? Там же тепер не наливка, а ядерна бомба всередині. І зараз мавпа цю бомбу підірве. «Стій!» Закричала я, не думаючи про наслідки. «Стій, не чіпай! Вона зараз вибухне! Січас взорветься!» Раз – і всі лежать, крім нас із Тетяною. Два – і ми під прицілами чотирьох автоматів падаємо на землю. Три – та що ж мені так не щастить, а? Там вино, воно іспортилось!» «Нельзя бутилку трогать!» – стигаю сказати, одночасно прикриваючись від черевика, який з усього розмаху цілить у живіт. «Віно!» Шаміль одним рухом піднімає мене на ноги і барка тягне до багажника. «Одкривай!» «Господи, царице небесна! Ну, добре, добре!» «Ламаючи нігті, знімаю скотч і фольгу та намагаюся повернути корок».